Eta berrien tenore azurekin, Bernadet Argain, garazi baigoriko autagaien irula ordenak kirol gela berri baten alde agertzen dira. Doniane garazin, kirolgela gela berri horren galdeiteko kolektibo bat montatu da, jai da mementoan aterbe bakarra, ja, jori estela aski erabitzaile guzien zat autagaien ikus moldea bildudu. Lurera doana itsasorat doa le maunekin Surfrider Fundazioak itxasbaster garbitze eta animazione egiten ariditu biar arte, barnek aldeko jendea ere, sensibilizatu nahi du. Eru bian topa malaueko asken partidak estitu utxein behar mailortan nahi badu egon, bost partida gelditzen zasko, biar bordele begle ere du. Eta aroa, iguzkia, abiatua dugula, Pantxika? Eta altxatuko da, eta argituko du aratsaldeuntan txaldeuntan, temperaturak ere goxo egonen dira, amazazpi emezortzik ratu, atik gaguntan eldu da behitz euria, eta haste burugu zian, euria, euria, eta bazizko ere, mementoko aipatzen dute igandeko. Iñaki askuna Bilboko alkatea zenduda, bachda bere etxean erita sun baten ondorioz, jiruetan ogoita hameka urtetan. Ofizioz medikia zen, bainan alkategoa hartzean utzi zuen hori. Hamabost urte Bilboko hauzapez egonda, ez du bere kargoa utzi izan, bururaino ere mandu, eusko alderdi diltzaleko zen. Bilboko hiriari biziki atxikia eta kargoan Egon den denbora hortan jiriari aldaketa frango ekajidazko. Nortasun handiko gizunazen eta ezkerra berzalearekin tirabira frango ukan ditu. Inaki askunak karatera frango bazuela diote hasteko eh, berarekin egon direnek. Eta goizuntan bilboko kontselua bilduko da inaki askunaren segida aipatzeko. Dona Paléoco Postako langile bat, Campò Eman izan dela modu Moducciana eta lan kodigoa errespetatu gabe lab sindikata txalatzendu uri eta goizuntan beazio honetan elgarritas ez bat antolatzen du postaren aitzinan. Eta CZT Sindikatak atzo donapaleuko eh, klinika edo ospitalearen aitzinean salak eta bat egindu ere hama bost lan postu mehatxatuak direla eta hori, xukalde eta xurik eta hauek ez dira gehiago nohmetan eta ari dira ez, aztertzen Leku bakar bat hizpurako Lugo fondaionearekin eta Donapaleleuko Santa El Elizabethbet Er Getreta etxearekin parteaiidetzen egiteko, baant zuzendaritzatik erran dute Estelaxorki aranguratzerik horko langileak ez direla kanporatuak izanen eta beste postu batzu proposatuak iizanen ze delala Stefan Lefol, Frantiako Laborantziako Ministrua, segurez ere FNSOaren biltzak nagusirat, jinen dela helduden den astean miahitzerat, e helbek hitzordubat galdegiten dako, behi haragitako laguntzaren kriterioak aldatuko direla, eta emengo etxalde behidunen erdia baztertuko dela horroitarazten dako ministroari eta hortaz mintzatzeko dako galdegiten, beraz hitzordubori FNSOaren kongresua artetik hor segunerat izanen da beraz miagitzen. Garazialdean kirol gela berri baten alde lan egiten duen kolektiboak, kolektiboak,garazibaigogin eriko bozetan presentatzen dirennek galdeketa bat luzatu die, kolektibo hortan dira garazi inguruko eskola pribatu publiko ikastola, kolegio eta izeoak baita ere. Teniz eta eskubalo elkarteak. gaur egun, gela terbetu bakarra Jaialaia da, bainan ikasleak eta Kirol elkartetakoak kondatuz, mila bosteun erabiltzaile baino gehiago dira eta Jaialaia ezta aski guzientzat. Galdeketaren emaitza, aipatu dauku kolektiboko deniven zanek. Sur les 43 listes, on a obtenu 40 réponses. Berrogoi eta iru listetarik eskuratu ditugu berrogoi erantzun. Diadanik biziki bai gora da guretzat, eran nahi baitu, auta mobilizatu direla guri hierdesteko. Dire berrogoi erantzun hauetan, ogoi eta alde dira. Horrek eran nahi du, eldudiren autetsien iru laurdenak, kirol geraren la aldekoak direla. Me izan, dutroakar, son favorable. A batzu erreserba batzuekin, baina nudokorki ados dira herri elkargoak kirol kompetentzia jardean eta ikerketa bat egina izan dadin da kirolgelari buruz. A la kompetenze sport ehalitu de febilitik. Galdeketari, erantzunik estioen, mandonia negaraziko, hauza pesak, Idiartek, bere ustez, jai alaiaren aski izan emeita, atera bideunekin estirela adosi zeiten ahal espikatu dauku, den iben zanek. Lorajalai etan la sol grande sal kuberta. Jaialaia ater betuaden gela bakarra denez animazio bat bat delarik, bosteun presunarik ingutigora bera, bortxaz Jaialaian antolatzen da. Beraz ergan haidu, gela okupatua dela, haste buru osoan, edo batzutan haste osoan. Ez gira horren kontra, bistan animazioak behar baitira, bainan ergan haidu demora horretan ez dela eskola aktivitaterik. Ez, kirolik haste le sport quand même collectif féminin sur le territoire euh, est aujourd'hui deuxième de son classement Ondorioa da, eskubaloi taldeak, ans, mailaz jautsi behar izan zuela duela bi urte, gela harik etzuelako, eta urten ere, bigarren dira 2016, igotzeko paradadute, baina ni riskatzen du berriz ere jaustea gela eskashagatik. Robertot, zeta dira que si l'anen proxeni mont, on risko de redesan encore en 2015-2016, par de dosal. Kolektiboak ez du bozka holkurik eman nahi elduden igandeko, baina galdeketaren emaitzak kondutan hartuak izan diten nahi luke. <totipen> Beho goigiguune baino gehiagotan euskal itsas garbitzeak eginen dira, hemendik eta biagerteuntan urez urte Frader Fundazioak gero eta hitzordu gehiago emaiten ditu ipaaldean, lu gera itsasorat doa hartu dute aurten lema bezala botatzen ditugun gauzk itssasoan eragina ukan dezaketela adierazteko, Haierte hirite ekimen anitz eta batez ere garbiketa ekintzak emanen dira Iparrusskal Herriko ondartzetan matzaren hogeitik hogeitabira. Surrider Fundazioak anantolatzen dituen itssa ekimenen helburuetako bat da hau, hala ere aurten itsaetaz gain kontzientzialan hori barnek aldera zabaltzen enentxegatko dira eta horregatik lurrera doana itsatsora doa lema auk dute. Lan handana na izanen dela aurre ikusten dute aurten, aurreko asteetako uhainek eragina aukan dutelako ondartzetan. Ainees arizmendi Surrider Fundazioko kidea. Bai, hori uh, izan den uh, tempestadekin, edo da, ikusi dugu uh, zenbat ondakin uh, izisten giren gure ondartzetara edo itxasertzera. Da baita ere, botatuak diren kantitateak, uh, kantitatea handiak uh, ibaietan edo itxasertzan. Uh, beraz, tempestaren gatik iritsi dira kantitatea ondian uh, gure itxasertzera, baina hori uh, da, den presagzioa ez da kutxi begu gaurrekun dauden gure uh, ondartzak eta idaiak bai hitzorduan dana izanen dira beraz ustegun hontatik hasita Hendaian trukaketa bat antolatu dute, Bernat etxepari lizeoko ikasleek, onatiko ikastolakoekin batera, edota eta miarritzen, zabor bilketa antolatu dute enpresa berdinek. Hendaian izanen diren bilketen artean, aipatu beharra da kaneta portuan burutuko denean, Euskaraz Mintzatzeko parada izanen dela. Aintzanela zanela sarte, Zepie Euskalitzaz bazterako kidea orduan badira puntuak eh, abadiatik eh, esan izan ezu bitartean orduan ba badia batzuk eh, eh kirolportuan uh -huh. gero kanetan adibidez jendeak nahi badu hori euskeras egin uh -huh. ba, bada euskeras egiteko aukera kaneta portuan hori da puntuetariko bat hor arduraduna euskalduna izango da beraz eh, ez daketiz eh, objektu guztien hitza eh, jakiten dugun euskeraz baina uh -huh. gure artean Euskera normalitza dezagun hori ere euskeras egin dezakegun. Jendearen kontzientzia lanean eragiteaz gain, Europa mailan aldaketak ekartzen lan egiten du ere Surrider Fundazioak, bereziki ondakin plastikoen sorrera txipitzeko. Eta errukbi antopamalaua ipagai baiona Perpinyan edo oionaks horietarik bat da jautsiko pro debirat miarritzeek ilan, urte astapenean hainitzek erreiten zuten bordele begle boruka horretan sartuko zela, baina Jirondaldeko taldeak aurpegi azkar bat eak utsi du, salkapenean behatzigaren daurai baionak baino zazpi pondu gehiagorek ilan, taldeunen ezaugahiak aipatzen dauzko Christian Lanta, avirroneko trebat ça il est là. Leur jeu, ils le construisent d'abord avec euh, un très gros combat, une très grosse agressivité, que ce soit sur l'homme. Boroka eta olarkortashun ola haundian oinagitzen da beren jukoa. Voilà, c'est une équipe qui prépare Duco Igorieinzin oinari askarikin prestatzen da Pro d zenetik unarate, arlo octanda geniko obetuta talde hori. progressé depuis 2 ans, 3 ans depuis la Pro D2 c'est en quoi cette équipe est dangereuse voilà elle a un gros rideau defensif Defentsa sendoa dauka Parko era sua leku guti utziz da eskasa ona zuena jadanik eta orain otartzan ongi da donc c'est vrai c'est une équipe qui a pas beaucoup de failles voilà donc euh... Il faudra être dans le combat... Dans le, combat si le but du jeu, ce ne sera pas simplement que de la contrer, ce sera nous de prendre l'initiative du jeu et d'imposer notre jeu forcément.